Наливайком хитнуло, і золоті з вікон полотна темно-почервоніли. «Тепер, панове, поспівчуваю і я, і королю, і всім папежникам», тихо сказав Наливайко, і його очі взялися морозом. Увечері того ж самого дня на Івана Христителя Наливайко підняв жбуру в сотню і погнав на Гусятин. З Гусятина він кинувся на маєтки Потія Терлецького, сажа та дими лягли на волинські сніги. Станіслав Жолківський квапився, як в вісні. Він відчував, що як тільки Северин Наливайко зі своєю тисячею козаків об'єднається з Шаулою Лободою, а там ще раптом підможуть і запорожці, тоді хто кого, він їх чи вони його, невідомо. Навіть коли на Ливайку з Шаулою і Лободою і не з'єднається а вискочить у дике поле без них, то й тоді невідомо, що буде, бо в дикому полі його не дістанеш і не знайдеш. Тому, не чекаючи Януша Острозького, Хоткевича і Радзевілла, і поки не наступили весняні тумани і не розгасла земля, Жолкевський, пірнаючи кіньми у снігах, із Молдови пішов на Крем'янець, а з Крем'янця – на Острог. Та з Острога на Ливайко вже вийшов. Жолкевський кинувся за ним. Через Лабунь і Чорнаву, Марціріци, Остропіль, Старокостянтинів і Пиків, через річки Вільшанку, Себе і Сині Води, польський гетьман хекав за українським і через Корсунь 28 березня 1596 року викотив наливайка на Білу Церкву. «Або я скручу йому в'язи тут», або вже ніколи», – думав Жолкеський у сідлі на коні перед Білою церквою. «Або тут він від мене вирветься і знову збере усіх своїх розбишак і буде вирити воду ще довго, або ж я розв'яжуся з ним тут назавжди». Два роки минуло, як наливайко підняв повстання, і я до сих пір з ним не впорався. Хоча по-справжньому я за нього і не брався, то Газігіреї, то турки з німцями, то Молдова. Тепер я погнався за ним. Женуся вже другий місяць. Він вислизає з-під мене і не залишає слідів. Моє військо в туманах блукає. У своїй гонитві за ним мої коні калічаться та падають. Я шлю королю листи, прошу харчів і грошей. Нема. Лише звістка від коронного гетьмана Яна Замойського – що він наказав Янушеві Потоцькому, аби той ішов з Молдови до мене. З трьома охоронними сотнями мадяр і їхнім полковником Лепшинем на пригорі у садку, відкинувшись на луку сідла, Жолкевський сидів перед Россю і Білою Церквою та поверх низенького туманця тягнувся поглядом через воду до наливайкового війська. Біля урочища гострий камінь. Возами у п'ять рядів наливайко ставав табором. У наступ бурчених будяках козаки лаштували гармати. Не кваплячись, вони наставляли жерла на замок, куди вже ускочив зі стражниками Кири Кружинський. Козаки розвертали гармати між будяками на міст через розь та цілилися, як подумалося Жолкевському, прямо йому в малинову під підборіддям брошку. Відкинувшись у сідлі, Станіслав Жолкевський бачив і слухав, як у нього над вухом наливається соком і гуде, набухаючи сиза вишнева брунька. З вінницької сторони звідкиля підходило його військо. Чорними хвилястими роями прошуміли шпаки, а за шпаками нижче від них – Сірі, як відгорілі вогнища, нас доганяючи одне одного, простудженими голосами, проґерготіли гуси. Гуси протягнули над табором, над козаками і загергали над ними тривожніше. Наливайківці саме зв'язували колеса залізними ланцюгами та кашляли так, що від кашлю на них ходили шапки». Козаки ніби зсохлися і стали, як витіпані негодами будяки. А розлоги колись їхні вози зробилися наче вущими, лише колеса, як завжди, стирчали в них по боках і наче вуха вслухалися на чотири далечини. Жборова сотня гострила об колеса шаблі і білі, як проліски іскри, застрявали в козацьких чубах і вусах. Ковалі темними молотами клепали на ковадлах боєві лопати. Хто з козаків певніше примощував на возах ожиги та гаківниці, а хто вже по шию у тумані ховав за пазухою торбинку з порохом аби не від сирів. Під ногами чорніла земля, а над туманом досинювало небо. Тумани земля йшли потихеньку на вечір, коні вже ледве взнавалися – Чорних коней на чорній землі вже не було видно зовсім, а білі булані та сірі ще трохи вгадувалися. Раптом з Білоцерківського замку ревнули гармати, та шестеро ядер профоркотіли не вбік наливайкового табору. А як на міст через розь? Кирик Ружинський всмалив собі за спину. Щось у нього за спиною трапилося. Крик Ружинський. Павлотський князь, брат знаменитого кошового отамана Запорізької січі Богдан Кружинського, що 20 років тому, визволяючи з Криму невільників, побили з козаками під перекопом татарського орду, а побивши її, сів на чайки і через Чорне море пішов на Туреччину. Синоп, Трабезунт і Константинополь. Пограбував їх і, повертаючись із моря додому на січ, напав на турецьку фортецю Аслан, яку турки звели в Понеззі Дніпра, аби запорожців не випускати в море. Фортецю Аслан Богданко узяв і спалив, підірвав порохом, та, підриваючи її, загинув і сам. Тепер його менший брат Кирик, прийнявши віру й руку Польщі, лупив з гармат по мосту, бо по нім через розь під крило Наливайка бігли його Ружинського села. Князь Кирик Ружинський був самопомста і ненависть. з наближенням Наливайка його землі та села, що лежали неподалік Білої церкви, навколо Павлочі, враз покозачилися і підняли проти нього шаблі, вила та ціпи.